I els de dins són la Teresa Dibiu, què tal? Molt bé. El Freddy, que el tenim enllaunat, i jo mateix, un servidor, el Xavi Casas, i el nostre estimat i mai tan ben ponderat tècnic, el Fran que fa molt i molt de temps que no el sentim. No sé si el podrem sentir. Aviam, hola. Hola, Xavi, hola, Teresa, què tal? Ah, benvinguts. Ah, pues sí, benvingut, benvingut, ben un, trobats. Un plaer de tornar a ser aquí amb vosaltres. Eh? Molt bé. Com I... va tot? Molt bé, no? no ja ho veus. Aquest... Més emisores, no? Santa Home... Perpetua, aquest any. Aquell Sí, ens han canviat les cadires. Molt bé. Eh? És allò dins han canviat el color. Sí, molt una, grans. Miqueta. una miqueta més alegres són vermelles per cert que si algú vol venir a veure el programa ha de trucar a la ràdio i dir-ho jo vull venir a veure el programa i després depèn de l'espai que tinguem aquí al nostre estudi doncs podreu venir més o menys Oh, jo, però pues, m'agradaria que vingués algú aquí a veure'ns. Oi que sí? Sí, sí, és molt animeus, eh? Animeu-se, animeu-se gent. Clar que sí, dona, home, clar que sí. Doncs vinga, va, comencem ja, que tenim moltíssima pressa. som -hi. Això és Espai Vital. Avui comencem l'espai vital molt posats a la discapacitat. Sí, senyor. Eh, I per què? I per què? Perquè els discapacitats, com vosaltres sabeu, són persones normals. El que passa és que uns no poden caminar, els altres no hi poden veure. I és per això que un grup de discapacitats de Barcelona... Al capdavant, amb Xavier Valbueno, volen anar al Pol Sud. Escolteu, 250... Perdó, 520 km a peu i amb un fred de 60 graus sota zero. Doncs molt bé, ara entrevistarem el Xavier Valbueno i que ens digui les persones amb discapacitat també són persones que tenen reptes i, en aquest cas, avui volem parlar amb una de les persones que està inclòs dintre d'un projecte, que és per anar al Pol Sur. De fet, us explico. Són persones amb algun tipus de discapacitat, estem parlant de, de persones que no hi veuen o de persones que, que tenen problemes amb els seus membres, potser perquè no el tenen, potser perquè no els funciona. Això ho aclarirem amb el Xavier, que és una de les persones que va a aquest projecte que es diu Projecte Pol Sur 2008, no? Discapacitados Pol Sur eh, 2008. Molt bé, benvingut. Moltes gràcies. Explica'm una mica aquest projecte i el per què eh, se us ve el cap, el fet de dir nos vamos a ir al Polo Sur. Bueno, doncs, eh, a veure, aquest projecte neix de la iniciativa de Juan Senyor, que és un, és un català però que viu a Londres, que té dos fills amb discapacitat. I llavors, bueno, doncs de sempre ha estat molt sensibilitzat pel tema. No? I ja en el 2004 fa una expedició al Pol Nord, a Mèxit, eh, no protagonitzada per discapacitats, però sí en favor dels discapacitats però d'alguna manera li queda la sensació de que no ha estat suficient i que el que realment vol és demostrar la capacitat dels discapacitats i per això decideix engegar un projecte de conquerir el Pol Sud per primera vegada a la història amb una expedició de discapacitats, de discapacitats físics llança el projecte al gener del 2007 amb una crida als mitjans de comunicació a tots els discapacitats que volguessin a participar, apuntar-se F fruit d'aquesta convocatòria unes 70 persones responen a l'anunci i, i bueno d'aquestes doncs 70 persones valorant la seva capacitat esportiva les seves possibilitats d'èxit doncs quedem sis preseleccionats i llavors eh, som sis Som de Catalunya som dos eh, jo mateixa Jo Albuena uh -huh. i la Carme Garcia de Girona hi ha el Serafín Zubiri, que és conegut perquè ha representat dues vegades Espanya-Eurovisió i perquè bueno, ara està col·laborant amb el programa de televisió espanyola Mira quin Baila, però que és un dels sis pre preseleccionats, viu a Pamplona. Després tenim Enrique Sánchez Guijo, que viu a Madrid, per ser que és el president del Comitè Paralímpic Europeu, i l'Íria González Do Dópeso, de Galícia, que també és una noia que li falta una cama, com jo, i després tenim el Jesús Noriega, també de Madrid, que és un noi que li falta una mà. Jo em plantejo, de vegades, quan parleu de discapacitats que han de fer proezas, realment penses que fa falta fer aquest tipus de coses, perquè els discapacitats surtin una mica d'aquella bombolla en la que a, a, jo m'incabeixo, en la que ens hi han encasillat, a veure, jo, jo penso que potser hi ha discapacitats que això no ho necessiten en absolut, no? Però sí que he arribat a, a adonar-me que una gran part de discapacitats no, no, no fan una vida com podríem fer. I potser, potser per aquests casos, especialment en el cas dels joves o dels, o dels que recentment, com va ser en el, en, el, en el meu cas en el seu dia, doncs perden una extremitat fruit d'un accident doncs en aquests casos sí que cal una mica eh, ajudar a somiar no? jo crec que el que no som capaços de somiar és impossible que el fem realitat i llavors eh, com una ajuda a aquestes persones que ho veuen com a molt llunyà diuen, ostres tu, doncs pues al Xavi li falta una cama i està al polsut per tant, a veure, no es tracta de que potser jo vagi al polsut però sí de que realment no hi ha límits mm -hmm. o sigui, si tu em preguntes per què el polsut jo et diré, bueno, perquè, perquè no hi ha més enllà, és a dir, no... No, de moment els viatges interplanetaris són, són un somni no? I, i per tant anem el més lluny que es pot anar o si sigui, anem al, a, a l'extrem del planeta ah, per què el pols surt? Pues, per, per el que et deia no hi ha lloc en el planeta eh, més ventós, més fred més aïllat més extrem però això entre, entre tu i jo això una mica és de tontos, no? Aviam, és a dir, aneu a fer una cosa que sabeu que és molt complicada sí, i, que, sí. com I deia, que, com deia un amic meu ahir, que li vaig comentar jo, que parlaria avui sí. amb tu sobre aquesta entrevista, no és millor anar a matar de pera, pujar Però... a la muntanya de matar de pera i sí. no foter-se amb aquest pols ur, que és molt complicat, que hi ha moltes grietes, ja, ja sabeu, no us foteu o no? Home, a veure, jo personalment, si t'he de dir la veritat, no sé ben bé on em perquè no he anat mai ni sóc un explorador polar, no? Uh -huh. El que passa és que dintre del projecte està el Ramon Larramendi, que és el principal explorador polar espanyol, que per mi és una garantia, i bueno, pues, a partir del seu testimoni alguna manera vaig deduint on em fico, no? I llavors, clar, és evident perquè O sigui, si nosaltres el que féssim és pujar la picada d'estats, doncs el seguiment mediàtic seria pràcticament nul. I nosaltres el que volem és una bomba. O sigui, un, una, eh, volem una comunicació global en el, que, en el que una part molt important de la població eh, se n'adoni del que és. No? I per això havia de ser una cosa extrema. És a dir, convèncer realment a tothom de la capacitat dels discapacitadors no? que és el que, sí. que, que pretendem demostrar el missatge principal realment impressionant em deia, deia aquest company perquè em deia és es que clar, es que, eh, sí que és una proesa per ells però en el moment en què el discapacitat queda aïllat eh, es pot trobar en una paret es pot trobar en qualsevol lloc i s'ha d'anar a buscar amb aquestes persones tot allò que per ells realment, és eh, buscar-li la punta, eh, el perill, el superar allò, la superació, acaba sent un rescat de persones que són discapacitades i que no poden complir aquesta fita. Eh, jo li vaig dir que no era així. M'explica-li tu. No, no t'acabo d'entendre la pregunta. O sigui, eh, què feu? Què feu? Discapacitats? Que us enneu? a llocs molt complicats, sí. a dir, nosotros vamos a superarlo i sí. que després us quedareu pel camí. Home, a veure, tenim... A veure, el projecte és al desembre del 2008. A ah, Llavors, eh... tenim experts en exploració polar que de cap manera de cap manera deixarien iniciar una expedició com aquestes si hi mm, el risc més enllà del raonable, no? Per tant, és evident que, que, que sempre que vas a una zona tan extrema com aquesta hi ha risc. I això s'ha pues, eh, d'assumir, i jo crec que forma part del, del valor del projecte. Però, però bueno, tenim tot un any d'entrenament en el que ens preparem d'una manera exhaustiva perquè aquesta expedició, com ho faria qualsevol capacitat, no? Mm -hmm. Llavors, evidentment que podem no tenir èxit, però és que aquesta és la gràcia. Ja. És a dir, estem en un repte tan important que la balança entre l'èxit i el fracàs bueno, és possible. Vivim en un món molt còmode, no? en el que normalment no, no, no, no, no, pos... no, no, no, no hi ha aquest risc. No? En mm -hmm. canvi, nosaltres volem, volem sentir aquesta possibilitat de fracàs, perquè és el que li dona valor a l'èxit. Ah, heu previst tot allò que heu de fer, teniu el programa tot ben acotat, sortirem bueno... i, i necessitarem tant aliment, necessitarem tants dies... Aquesta fase aquesta fase encara no, no ha arribat la d'organització logística pròpia de l'expedició, mm -hmm. però sí que la idea és recórrer els dos últims graus de latitud cap sí. al Pol Sud, que serien uns 250 quilòmetres, per això es necessitaran aproximadament unes tres setmanes sí. enmig de la Planícia Antàrtica i, i, i bueno, més endavant, més endavant, evidentment que hi haurà les qüestions de l'organització de les racions perquè tot això nosaltres ho fem sense ajuts mecànics o sigui, la, del que es tracta és de que nosaltres caminant per sobre de la placa gelada que cobreix l'Antàrtida doncs arrossegant un trineu que és una de les principals eh, qüestions per les que ens hem de trenar perquè cal una gran fortalesa arrossegant un trineu que porta la tenda l'equip el, bueno, tots els aliments tot el material que necessitarem La selecció de personal eh, l'heu fet triant hi ha uns perfils concrets he visió jo amb un dossier que, que em vas enviar per correu electrònic hi ha una noia discapacitada visual que, que fa esquí és a dir, és una sí. persona no, de no, muntanya no, bueno, no, no és que faci esquí, ja... és una campiona campiona Aquesta, europea d'esquí eh, sí, sí. amb el Zubiri, no sé eh, campion de canto no, no, no, i... no, no, no mira, és curiós que m'ho diguis això perquè hi ha molta uh -huh. gent que em diu eh, escolta, però és el Zubiri que pinta aquí si és cantant a veure, jo t'he de dir que Serafín Zubiri té un currículum com a esportista que dona 100.000 voltes el que jo pugui tenir. Serafín Zubiri ha pujat a la Concau, al Mont Blanc, al Kilimanjaro, ha participat en maratons... És a dir, és un esportista que a més a més és cantant i això hi ha molta gent que no ho sap mm. o si sigui, no està aquí per, per, per cantar benvingut si fa el tema de l'expedició no? sí, un famós, però que, un famós sí. que tenim a l'expedició sí, no... si us avorriu sempre us pot cantar si no estem massa esgotats a la nit a la tenda, doncs seria un plaer no? però, però realment és un esportista eh, el perfil que s'ha buscat és eh, persones que tinguessin aquest esperit esportiu i després suposo, perquè jo no he participat en aquesta selecció, soc fruit d'aquesta selecció, que tinguessin d'alguna manera la capacitat de eh, projectar a la societat la seva experiència, no? O sigui, que poguessin pues, eh, atendre els mitjans de comunicació, que poguessin participar en una exposició pública... A veure, els criteris de valoració no han estat una cosa meva, però m'imagino que ha estat eh, per aquí. Imagino que senyor, que és una mica l'organitzador de la l'expedició, el, sí. el líder us haurà explicat quins són els pros i els contres per fer un viatge d'aquest tipus. Bueno, el que, el que ens... anem dir... ell no ha estat a l'Antàrtida, ha estat al Pol Nord i en mil i una aventures per tot el planeta, però, però el que sí que queda molt clar aquí és que d'alguna manera cadascú, tot i que som un equip, cadascú en, en un lloc tan extrem com aquest és responsable de la seva pròpia vida, no? i aquí el que s'ha de garantir més sobretot és, és la fortalesa mental pel, pel que sembla i repeteixo que jo no tinc massa experiència en aquest tema el gran repte és mental a part de físic dir, aguantar... de fet, tu afirmes de fet a, a aquesta publicació que les persones amb discapacitat són discapacitats sobretot mentals és una barrera que s'ha de superar jo, jo el que em refereixo és que, a veure, el meu cas és una mica peculiar dintre dels sis, perquè la meva discapacitat és molt recent, és de fa sis anys. Fa sis anys vaig patir un accident de motocicleta i vaig perdre la meva cama, no? Llavors em sento amb l'autoritat com per afirmar que, que realment no hi ha diferència entre una persona capacitada i discapacitada, donat que jo he estat eh, amb dues coses, no? Amb això no vull dir, evidentment, que no pugui haver-hi casos diferents, perquè cada discapacitat és un món però que, que moltes vegades les discapacitats que realment eh, veiem més pues, una persona cega, una persona que li falta una cama no són tan importants no? i que les discapacitats reals són les que tenim pues, en el nostre cap o en la, el, i no em, no em refereixo a discapacitats psíquiques mm -hmm. no? sinó eh, maneres de comportar-se o maneres de sentir que són les que ens fan d'alguna manera més aptes o, o, o no tan aptes per, per la nostra vida en societat no? Parlem de tu. Tu vius a l'Hospitalet? No, jo treballo a l'Hospitalet, una Treballes escola a l'Hospitalet. Treballes a l'Hospitalet a una escola. Què fa un professor? <ríe> Discapacitat al Pol Sur. Bueno, jo suposo que justament el fet de ser professor eh, és el que, que m'ha donat punts perquè m'escollissin, no? perquè d'alguna manera estic acostumat pues, a parlar en públic i ha fet una certa didàctica del que es faci i això suposo que el retorn de l'expedició pues, pot ser important. Eh, pot, ser, pot ser valuós el fet de saber-lo saber comunicar no? jo perquè estic aquí a veure eh, de sempre he estat un fascinat pel Pol Sud abans d'aquesta expedició i discapacitat poso soc no? i llavors quan vaig veure la convocatòria clar és, és com si, si, si em parlessin directament a mi, no? és com si em diguessin Xavi estem cridant a tu, o sigui, estem parlant de polsut, que és una de les teves grans dèries, i a més a més estem parlant dels discapacitats, i tu ho ets i aleshores és que quasi, quasi no sé, no, no, no vaig tenir opció si o sigui, vaig sentir com que com que havia d'anar no, aquesta crida i, i el polsut evidentment que ho veig de veritat, eh, ho t'ho dic, ho veig superllunyà o sigui, mm -hmm. no m'imagino encara jo allà el que passa que vaig fer de pas en pas, no? o sigui de mica en mica, ara per exemple hem pujat a una muntanya, al Carlit que la veritat és que mesos enrere mai hauria dit que jo podia fer una, una excursió com aquesta bueno, doncs l'he fet no? i ara sóc capaç d'afrontar un nou repte, ara m'hauré de posar uns esquís bueno, doncs des que vaig perdre la cama no ho he fet, però ho faré, ara al desembre doncs ens ficarem en això, no? i així de mica en mica jo crec que cada vegada m'aniré apropant més al que és el el pol Sud. Ara si aquí de cop em dius deà al pol Sud, uf, no m'imagino. Tens por. Uh, tinc respecte. por, mm, Jo no li diria així. O si sigui, sé que té un risc important, però em sento uh, amb l'equip amb el que anirem, em sento en les millors mans. I lavvor evidentment que no està totes les possibilitats de risc obertes, però, però crec sincerament que val la pena i que si no tingués una miqueta de por segurament seria un inconscient o sigui que aquesta mica de por tinc, jo crec que és benvinguda i és el que en algun moment em pot ajudar a sobreviure veig eh, una valentia eh, per una persona discapacitada a fer fora una mica d'allò, que és a dir, una molt bona eh, predisposició a fer les coses, tot i tenir el problema que tens, que de fet després de parlar jo diria que ja no és problema. És que no és un problema, és que repeteixo que per a mi no, no és un problema. A mi m'està donant més coses de les que em va treure, o sigui, d'acord, vaig perdona la cama, però eh, un cop ja estàs fora de perill i un cop tornes a viure... A més en el meu cas, tornas a viure amb una fortalesa i amb una capacitat de mm, gaudir, de disfrutar del món que és com si, si t'haguesssim posat unes fullulleres en els que els colors fossin més brillants no? i més intenses. i, i tens ganes de, de viure amb intensitat i d'experimentar i a de la vegada de comunicar, de comunicar a, a persones que puguin patir problemes d'aquest estil que, que no passa res i que, i que realment ets capaç absolutament de tot. no? Eh, però tu has de creure, evidentment això és molt car, Xavi doncs pues, sí no creguis que tant, eh? a veure, és car no sé, perquè... No sé. 200.000 sí. euros em sembla, 200 no? 200.000 euros costava... tota l'expedició tota l'expedició, evidentment clar. si comparem amb la teva compte corrent o el meu doncs pues és molt car, no? Uh -huh. però si tu compares amb el pressupost que, po que pot costar, no sé, una publicitat en televisió, és una quantitat uh -huh. per una empresa... Ínfima Ínfima 200.000 euros estaràs d'acord amb mi, no? Sí, sí. I llavors, bueno, pues de moment ja tenim, tenim acords signats amb el Ministeri d'Assuntos Socials, tenim amb Iberia, que per exemple ens paga els trasllats fins a Punta Arenas a Xile, també tenim acords amb la ONCE, el recolzament de la Casa Real, de l'empresa Victorinox, eh, és a dir, hem fet passos, no? Però aquí l'objectiu no és re, no recaptar 200.000 euros, l'objectiu és recaptar potser el doble, és a dir, aconseguir una gran participació per no només... Que nosaltres puguem anar a l'expedició sinó que tinguem tot, una, tot una, uns, uns diners tot, absolutament tot per a causes benèfiques fonamentalment per a entitats que treballin l'esport eh, en favor dels discapacitats. És a dir, que el nostre propòsit no és fer-nos un viatge al Pol Sud i explicar-lo sinó fer un viatge al Pol Sud per demostrar la capacitat dels discapacitats i a més a més poder aportar un, eh, econòmicament un ajut important a una sèrie d'entitats de l'àmbit espanyol que treballin sobre la integració en discapacitats i esport. Aquest és l'autèntic objectiu. Informar tots els discapacitats del que poden fer i no poden fer com a persones que són, perquè no per ser un discapacitat deixes de ser persona. Evidentment. És, és una, potser, la millor finalitat que jo li veig amb aquesta expedició. De fet, perdona, eh... Nosaltres anem més enllà de la integració. O si sigui, no, no volem parlar d'integració de, de discapacitats, sí. sinó de convivència. És a dir, discapacitats és una circumstància més, però tots dos són persones. Per tant, potser el terme minusvàlid ja va quedar com anul·lat fa temps. Ah, Inclús temps. el terme discapacitat tampoc ensagrada. En realitat, per què? Per què diferenciar? De la mateixa manera que una persona no, no, no importa si porta ulleres o no, doncs tampoc importa si és discapacitada o no. És una persona, no? Jo crec que falta molta conscienciació de tota la societat. Intentarem eh? contribuir amb discapacitados Jo crec que també l'ideal, la, la, la funció que, que té aquesta expedició i que jo des d'Espai Vital eh, ho recolzaré. Ho recolzaré eh, amb tot el que feu. Bueno, evidentment m'agradaria si hi ha alguna empresa interessada, doncs que sàpiga que a, a l'adreça infopolar arroba, gmail.com mm -hmm. doncs eh, poden adreçar-se a nosaltres i evidentment col·laborar i seran molt benvinguts. I sí. per a més informació també eh, tenim a, a www.tierraspolares.es on també poden trobar més informació. infopolar arroba gmail.com gmail Correcte. Atenció, comerciantes i grandes empreses. <laughs> eh juntense, eh recojan dinero para una expedición tan importante como esta. Don des d'espai vital, Xavier, gràcies. Molt bé, ha estat un plaer. Que tingueu moltíssima sort. Ho vaig convidar totes les fites i jo et convido. Tornarem aquí a explicar un cop l'aventura i la sti això molt està bé, bé. claríssim. Pels ullents de Cerdanyola, Ripollem, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i, i fins allà on arribem. Segur que hi ha algun mecenes per qui que ens està sentint, no? Estic segur, estic segur. Mira, aquí darrere n'hi ha un. <laughs> Xavier, moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies a tu. Doncs ja ho veieu, el Xavier, el Xavier Balbuena, són persones... Eh, que, que bé, són discapacitades, però molt capacitades. Per exemple, la Carme Garcia, ella és invident de naixement, té 32 anys i ve de Girona. La Iria González d'Opeso, té 30 anys, és de la Corunya i ella és amputada eh, tibial des dels 13 anys. I el Jesús Noriega és, eh, té 35 anys, ve de Madrid i té ausència d'una de les mans mm, des del de naixement. El Xavier Balbuena, que ja us he dit el que li passava, ha amputat femoral des dels 36 anys i, atenció, amb un dels que van a l'expedició. No sé si us en recordeu d'un noi sec... Que, que va sortir a Eurovisió representant a Espanya el Serafín Zubiri. Doncs ell també és un dels de l'expedició. Doncs ja ho veieu, penso que és molt important, que és molt interessant que els donem tot el recolzament que puguem. Com també eh, ens donen recolzament totes i cada una de les emissores que conformen aquest programa... Espai Vital, estem parlant de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà i Santa Perpètua. Doncs anem a veure com estan eh, aquestes poblacions i quines són les últimes notícies sanitàries que ens acosten. Per començar, us diré que Cerdanyola, el Xavi Poza, ens en farà cinc cèntims. Hola, Xavi. Cerdanyola ha commemorat el Dia de la Salut Mental un acte organitzat per l'Ajuntament de la Ciutat i l'Associació Semoriva amb la projecció del documental 1% Esquizofrènia d'Ione Hernández i Julio Medem. La regidora de Promoció Social de l'Ajuntament de Cerdanyola, Carmen Remollo, explicava el conveni firmat amb l'Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental de Cerdanyola, Moncada Ripollet i Badia Semoriba, per la sessió a l'entitat d'un despatx on poder atendre les famílies. L'espai acollirà els primers dimarts de cada mes grups de suport i ajuda mutua pels familiars afectats. No obstant això, primerment s'haurà de veure quina és la demanda existent i com responen els afectats de la nostra ciutat. Semoriba es va constituir l'any 1998 per un grup de familiars que tenien al seu càrrec una persona afectada per problemes de salut mental i amb l'objectiu d'ajudar altres famílies de Cerdanyola o Moncada, Ripollet i Badia. Forma part de la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts Mentals, una entitat que agrupa 42 associacions que volen ajudar a l'entorn de les persones afectades a portar aquesta situació de la manera menys angoixent possible. Xavier Travado, president de la Federació, destaca la importància del moviment associatiu com a ajuda i orientació en una situació de mancances a la xarxa de salut. Travado i el president de Semoriba, Damoso Pérez, destacan la qualitat de la pel·lícula que es projectava per commemorar el Dia de la Salut Mental. El documental 1% Esquizofrènia... Dione Hernández i Julio Meden, vol apropar l'espectador a la ment d'una persona esquizofrènica i sensibilitzar-la vers aquesta malaltia que avui en dia pateixen més de 52 milions de persones a tot el món. Les regidores de serveis socials de Ripollet, Maria Lladó i de Moncadi Reixac, Carmen González, també va participar en aquest acte, tant com González van destacar la importància del teixit social davant les mancances existents a l'entorn de la salut mental. Un món, segons remarcava González, que ha estat oblidat. Doncs molt bé, de Cerdanyola anem a Barberà. Allà es troba la Núria Cabrera. Continuen les activitats en el marc de la campanya A Barberà, mengem bé, bo i sa, una campanya realitzada des de l'Ajuntament de Barberà per tal d'arribar persones a totes les edats de Barberà en l'objectiu d'aprendre a menjar d'una manera més saludable. Aquesta campanya, que es va iniciar a principis d'octubre, s'allargarà fins al proper mes de novembre. Les activitats posaran el punt d'interès en l'alimentació infantil. Així es començarà amb un cicle de tertúlies que porta com a títol Tertúlies nutritives perquè els nostres fills i filles mengin bé, bo i sant. En aquestes sessions es vol donar noves eines per als pares i les mares per tal de saber actuar amb responsabilitat sobre l'alimentació dels seus fills. I per complementar aquestes tertúlies també es durà a terme un taller de cuina familiar adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys i en tota la família podrà preparar plegats els plats més saludables per tenir una bona alimentació. D'aquesta manera, Barberà continua amb el seu compromís de millorar l'alimentació dels seus ciutadans. Des de Barberà és tot. Doncs molt bé, de Barberà cap a Montcada. Sílvia Díaz. Hola, molt bona tarda. Salutacions des de Moncada, el programa Espai Vital. Avui us parlarem d'ocupació i de serveis que poden utilitzar les persones amb problemes de mobilitat. El Servei d'Ocupació i Promoció Econòmica de l'Ajuntament ha obert el termini d'inscripcions per al programa d'inserció laboral en el sector de serveis a les persones, un programa que es diu ILOCER i que enguany arribar a la cinquena edició. L'objectiu d'aquest projecte és afavorir la inserció laboral de les persones interessades en treballar al sector dels serveis de proximitat i exercir tasques professionals com assistents a domicili auxiliars d'infermeria en geriatria o monitors de menjador, entre d'altres. I una altra finalitat del curs és promoure la creació d'empreses i el foment de l'autocupació en aquest sector. Els tècnics encarregats d'impartir la formació informen i assessoren els participants en la recerca de feina i sobre l'autocupació, a més fan formació professional i busquen que els alumnes facin pràctiques a empreses del sector. Fins al moment s'han desenvolupat amb èxit quatre edicions d'aquest programa i hi han participat prop de 60 persones. A la darrera edició van participar 16. Segons explica la regidora d'Ocupació, la socialista Maria Teresa Gallego, a través de la posada en marxa del programa ILOCER, persones amb dificultats d'inserció aconseguiran una formació que els capacitarà per treballar en un sector amb molta demanda i que, amb la implantació de la nova llei de dependència, també té molta projecció de futur. Doncs Xavi, aquest és el tema d'avui. Fins la setmana vinent. Adéu-siau. Adéu-siau, Sílvia. Anem ràpidament a Ripollet. A la seva cap d'informatius, la Rema Herrera, ens explica... Hola Xavi aquesta setmana hem de felicitar els veïns i veïnes de Ripollet perquè més de 200 persones van participar a la cinquena marató de donació de sang a Ripollet el passat 5 d'octubre. El banc de sang i teixits va aconseguir 185 donacions d'un total de 205 oferiments en aquesta jornada de 12 hores organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet. D'aquestes persones, 25 van donar sang per primera vegada. A més, el banc de sang va rebre 22 oferiments a ripolletens que finalment no van poder realitzar la donació. La jornada va tenir lloc durant tot el dia els Centre cultural i va comptar amb la col·laboració de diverses entitats, empreses i particulars de Ripollet que van facilitar la realització de diverses activitats i obsequis, guarderia gratuïta i un refrigeri per als donants. L'any 2004 es va batre el rècord de donacions en una sola jornada, amb 224 persones. I això és tot per avui. Fins la setmana vinent. Molt bé, des de Ripollet, corrent cap a Santa Perpètua. Allà informa l'estrella Núñez. Salutacions des de Santa Barbètua, Xavi. L'Associació d'Afectats i Afectades de Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica de Santa Perpètua, a FIFAC, ha endegat les noves activitats de la temporada amb una novetat destacada, un taller de musicoterapia. Aquesta activitat s'afegeix als tallers de relaxació i de coagim que l'entitat ja ofereix. El de coagim gràcies a un conveni amb el Patronat d'Esports de Santa Perpètua. A més, a partir del gener es començarà a realitzar un curs de psicoemocions. La FIFAC ha escollit la musicoteràpia perquè considera pot tenir efectes molt beneficiosos per a la salut. La música té per objectiu restaurar, potenciar i mantenir el funcionament físic, emocional i social de les persones. Per als malalts de fibromialgia, aquesta teràpia esdevé un bon exercici per combatre el dolor físic. El musicoterapeuta per Patueng, Ramon Vallès serà l'encarregat del taller. Vallès afirma que escoltar música no és fer teràpia, sinó que és molt més. Aquesta tècnica s'aplica ja en molts camps, tot i que encara no és una professió reconeguda. No obstant això, Vallès pensa que no trigarà massa a convertir-se en col·legi professional els musicoterapeutes. La presidenta de la FIFAC, Maria Rosa Soleil, està convençuda que els tallers que s'organitzen i les entitats d'aquestes malalties serveixen per donar recolzament als malalts. Solei apunta que si totes les persones, malaltes o no, participessin en aquests tallers, la seva salut milloraria o com a mínim no es deterioraria tant o tant de pressa. Les persones interessades a participar al taller de musicoteràpia o algun dels tallers que l'Associació de Malalts de Fibromialgia de Santa Barpetua organitza s'han d'adreçar al Centre Cívic de Can Folguera els dilluns de 6 a 8 de la tarda i informar-se. De moment això és tot, Xavi. Fins la setmana vinent. Això és Espai Vital. Aquest dimetre... Eh, perdó dimecres. És que sembla que no parlo bé últimament. Aquest dimecres ha entrat en vigor la reforma de la llei orgànica del règim electoral general, la LOREG. Doncs molt bé, què permet aquesta llei? Que les persones cegues puguin votar i una de les persones cegues que podrà votar aquestes properes eleccions i que és el president de la SIC és el José Ángel Carrey. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Xavi. ¿Cómo estás? ¿Contento, pues, no? Muy satisfecho, muy contento, la verdad. Muy bien, explícanos un poco cómo fue esto. Bueno, pues la situación en este momento es que, eh, por primera vez, después de, de cuatro años de lucha y de una larga tramitación parlamentaria, pues por primera vez la ley en este país eh, reconoce eh, el derecho de los invidentes a poder votar ...de forma secreta, sin ayuda de tercera persona... ...y eh, obliga al gobierno a, mediante reglamento... ...establecer un procedimiento que, que garantice... ...el secreto del voto, ¿no?... ...entonces, para nosotros, mmm, es muy importante... ...porque, por un lado, reconoce el derecho al voto secreto... ...de manera explícita, ya no está sujeto a interpretaciones... ...ni nada parecido, y en segundo lugar, porque, bueno obliga al gobierno a, a regularlo, ¿no? Con lo cual pues bueno, esperemos llegar a tiempo a las elecciones generales pero aunque no fuese así eh, que hay un compromiso del gobierno de que va a ser así pues ya está reconocido el derecho de forma mm, digamos legal y, y es exigible, ¿no? ¿Cómo se garantiza José Ángel el secreto al voto para los invidentes? Ajá uh -huh. Bueno, pues... Eh, perdona, si no, te, no te oigo muy bien. ¿Qué me has dicho? No, digo que... ¿Cómo se garantiza el secreto al voto uh -huh. de los invidentes? Bueno, pues... Eh, mediante la aplicación de lo que se llama el método sueco, que consiste en remitir a los ciegos que lo soliciten... Eh, bueno, en remitirlo, no, en ponerlo a su disposición en el colegio electoral, eh, las papeletas electorales eh, introducidas en sobres y... Eh, ...los sobres etiquetados en braille... ...con los nombres de los eh, partidos... ...o candidaturas que correspondan... ...y este es el llamado método sueco... ...y luego para, para el caso del Senado... ...donde hay que señalar candidaturas... ...pues lo que se hace es habilitar... ...un sistema de plantillas... Eh, ...hay que decir que... ...que bueno... ...la legislación esta que se que desarrollará el sistema... ...será de aplicación en todos los procesos electorales... ...tanto del Estado como de las eh, comunidades autónomas y que, bueno, que lo que necesitaremos ahora será, en primer lugar, que el Gobierno cumpla su palabra y haga el decreto y, en segundo lugar, que los ciegos lo soliciten. O sea que yo animo desde aquí a las personas invidentes que nos estén escuchando a que cuando sean las próximas elecciones eh, pregunten en sus oficinas del censo electoral y en sus ayuntamientos y soliciten este sistema, ¿no?, Muy bien, pues queremos celebrar contigo esta nueva buena, de verdad, que muchas gracias, José Ángel Carré, eh, nos volvemos a escuchar. Pues muchísimas gracias a vosotros y, y nada, decir simplemente que estamos de enhorabuena porque pues una reivindicación popular y ciudadana pues ha llegado a término y eso es muy importante. Gracias. Gracias a mí. Doncs, molt bé, estem d'hora bona les persones cegues ja poden votar ja ho podien fer, però no en vot secret, eh, Teresa? I tan, ardia ja secret ja podran fer-ho. Clara, a través del Braille, que això és I tan, això no ho sé, trobo una cosa molt important per les persones aquestes. El clar és la llibertat. Oh, llibertat i què pots llegir, per Llibbres i coses perquè sí. hi ha persones que els agrgrad llegir i no poden d'aquesta manera, peguem braille, podes llegir, entretenir-te amb algo, ja que no poden mirar la naturalesa, pot doncs mirar llegir llibres. Saps que sí que pot llegir i molt bé el nostre cercador. Ah, aquest sí. Aquest en sap. Ah, eh? Això, que te... ara que ens digui les coses. Home, clar, les notícies que apareixen a la plana web d'Espai Vital. És molt fàcil. Vostès van al cercador Google, eh? d'aquí el nom del cercador, el eh? Google, i la primera de les opcions és Espai Vital. Aquesta és la plana. Allà hi pengem tots i cada un dels programes, que, que fem aquí a la ràdio, és a dir, que podeu escoltar a través d'internet. Bé, no m'enrollo més i anem a escoltar ja el cercador. Hola, Xavi, què tal? Avui et porto dos notícies i un recordatori. La primera notícia va relacionada amb l'ensenyament, cursos de formació de la Fundació Autònoma Solidària. La Fundació Autònoma Solidària, més reconeguda com la FAS, oferirà al llarg del curs 2007-2008 diversos cursos de formació adreçats a la comunitat universitària i reconeguts àmbits amb crèdits de lliure a elecció. A l'octubre s'inicien dos cursos sobre la introducció a la cooperació i discapacitat d'integració. El curs d'introducció a la cooperació tindrà lloc del 16 d'octubre al 4 de desembre de 2007 i té com a objectiu introduir als participants al món de la cooperació i el desenvolupament i donar a conèixer de la mà de reconegudes organitzacions els objectius de desenvolupament del mil·lenni, el seu grà de consecució i les actituds que contribueixin a un món més just. El curs sobre la discapacitat i integració que tindrà lloc del 24 d'octubre al 28 de novembre del 2007 vol pro proporcionar als participants uns coneixements bàsics sobre la integració, inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat. S'adreça a aquelles persones que treballen en l'àmbit de la discapacitat i o aquelles persones sensibles i disposades a contribuir amb el desenvolupament dels drets del col·lectiu de persones amb discapacitat. Aquests cursos estan reconeguts en dos crèdits de lliure elecció per matricular-se cal omplir el formulari d'inscripció, recollir-lo a l'Espai solidari, solidari o descargar-lo a la web de la Fundació i lliurar-lo juntament amb el comproment de pagament a l'Espai Solidari de la FAS, plaça cívica de la UAB, al costat de la farmàcia. Més informació al telèfon 93 581 45 07 o al correu electrònic fansfas.formació.uab.cat La següent, la següent inform, eh, notícia va relacionada amb la sanitat i amb eh, nens i joves del nostre país. Només el 7,5% dels nens i joves prenen un esmorzal com cal, amb llet, lluet, amb llet, fruita i hidrats de carboni, mentre que el prop del 60% dedica a aquest àpat menys de 10 minuts. Per capgirar aquesta tendència i tornar a recordar als pares com és d'important l'esmorzar per la salut dels seus fills, el Ministeri de Sanitat rellença la campanya desperta, esmorge, esmorza, menja sa i mouta. El Ministeri de Sanitat ha assegurat que el primer àpat del dia és vital per prevenir l'obesitat infantil, un problema que ja pateixen el 8,5% dels nens i dels adolescents d'entre 12 i 17 anys. Aquest percentatge puja fins al 18,2% si mirem els joves en sobrepès. Beresa un got de lleges i sortir corrents cap a l'escola o ha estat o, o està endejut tot tot el matí. És una pràctica força habitual entre els escolars espanyols, però nefasta per la seva salut. En la campanya Desperta, esmorza menja sà i mouta es vol recordar que cal prendre un esmorzar equilibrat per, per tenir prou energia i està sa. I ara recordem els noves de medicina que han estat premiats aquest any. Han estat l'italià Mario Capucci, el nord-americà Oliver Schmitti, Schmittis i el britànic Martin Evans. Gràcies a la seva, a la seva recerca sobre les cèl·lules mares. Felicitats. Ai, que a veure, Fredi, que inglès no trae, oi, eh? De veritat, impressionant, el cercador, aquí, a Espai Vidal, escolta, em tinc gana. I quan un té gana, ha d'acudir a la Teresa. Teresa. a Hola, maco. la guapa. Ara que voleu, que us fai un menjar? Oh, no ho sé. O vida? Ah. Abans, quan venien festes... <laughs> doncs mira, fer punyetes, eh? Feien... neu al restaurant? No, no. Ah, val, val, val. No, millor fer-s'ho casa eh? i sortirà guanyant amb la butxaca. Molt bé, seguim amb la cuina antiga. Antiga, eh? sí. De Ho com es feia, sí. Un menjar, antigament, els dies de festa, allò que volies canviar una miqueta, doncs, pues, clar, com no es podia la butxaca, doncs pues, compraven medella, eh? a vegades, doncs pues, no es podia però la meva mare ens comprava filet de porc. El preparava com si fos un tall rodó de vedella, allò rostit. Feia com si fos rostit de pollastre posa el filet de porc rostit a dintre del forn. Primer una miqueta sota i després de sobre. I posava ceba, el tomàquet, i posava all, una fulla de llauer, canyella i la sal. Jo posava allà primer tapat. En cap de mitja hora ja el ho destapava i ho deixava per dalt, ho rostia. Quan veia que el filet ja estavaà ja rosidet, doncs ja apagava el fogó. I ho treia, ho deixàvem refredar. aquell filet. Del que hi havia a dintre, us traíem a la ceba, ai no, el llauré i la canyella ho posàvem al pot del túrmics i posàvem amella i avellana, dos trossets de pas fregidet, un trosset d'un centímetre de xocolata mm -hmm. allà dintre. Sí. I ho passàvem pel túrmics. A més a més, doncs, tenir un pot de rovellons. Uh -huh. Què fèiem? Quan el tall hi era fred, el tallàvem a rodanxes. Un momentet, això, això requereix aquells petits segons de, de reflexió. Un moment, ara tenim tota la cuina parada i sona una música com aquesta. Que ens serveixi la del Serrat per a ti, Lucía, eh? Ho fem servir per reposar la car. La car. Un segons. Un segons. Vuela esta canción ti, Lucía. La mas bella historia de amor que tu veis y... Bé, i amb aquesta cançó podem ballar. Mentre se refreda la carn, la carn anem, ben, a fer, anem a fer una ballaruca, que ben, dic jo. Ja tenim la carn freda, Vinga. la fem a talls, Molt bé. De, així de mig centímetre, mm -hmm. la aneu tallant a les rodanxes. Sí. La poseu amb, amb una cassola de pedra o de fang o, o de ferro, el que tingueu. Mm -hmm. Els rovellons els rentem i els posem allà dintre. Uh -huh. Dallò que hem fet, hem dit, hem dit la picada aquella, la posem a dintre aquella cassola. A més a més, si teniu caldo, i prefegiu un litre de caldo. Que no teniu caldo, hi poseu aigua calenta i una pastilleta de becrem, o d'això mateix. Així ens quedarà un soquet, vull dir, el gustem més com a caldo poseu el foc que faci xup, -xup neu remenant una miqueta, si veieu que el caldo us ha quedat molt claret, desfeu una cullereteta de maicena amb aigua i quan estigui allò que l'entou ho afegiu, remeneu i veureu que surts espaciarà de seguida. Afegiu sal, si veieu que, que queda dolç, sí. i aneu fent el xup-xup durant mitja hora o menys, perquè com que la carn ja està cuita, ja en direu si us ha agradat. És la vedella que deien que feien abans i era filat de, de porc. I queda molt tendre, no es nota ni que és porc. Uh -huh. Vull dir que és el, el més tendre del porc i queda molt bo. Ja me'n direu si us ha agradat i que ho vagi de gust. Jo t'he demanat un ball i no m'has fet cas. Ai... Eh? he de ballar amb, amb què? Bé, la cadira durà moltes... Perdona, la ment és molt forta i, i ajuda molt a fer tot allò que vols. Ai, no sí. hi ha impediments. Què va, jo agafo la, la cadira, li toca el pito i ara he la cadira. Però aquí em que t'endria poc lloc aquí. Bueno, sortirem fora. Oita, sortirem fora. Mira. Molt bé, senyors, amb Lucía del Serrat ens acomiadem de tots vostès. Tornarem la setmana entrant.